Тут і там натрапляли на логовища, складені із сіна гілок дерев. Ними логовища оточували. І соснової глиці. Ми обійшли острів спершу вздовж берега. Принаймні, тут ніяких будівель не віднайшли. Євагрій, очевидно, сказав правду. Острів зусибіч оточували болота – і не знаючи людина, сюди справді потрапити не могла так само, як і вийти звідси. Водночас відчували, принаймні Созонт, узагалі чутливі на такі речі, проте він нам шепнув, що хтось за нами невідступно стежить. так Созонт тихо попередив, щоб ми почутого і баченого поки що не обговорювали, бо це може увійти у вуха того, котрий за нами Стежить. Для вивірки ми кілька разів поверталися і йшли в протилежний бік, але вистежувача так і не побачили Хіба чули шерих, який швидко віддалявся Зрештою це міг бути хтось із острівних почвар, запалений цікавістю до новоприбулих Мені ж і Павлу кортіло обговорити усе дивне і незвичне, побачене тут Але Созон це нам знову заборонив і тут я збагнув, що він, як кожен мисливець чи вівідувач, людина вельми сторожка й обачна. Зрештою, пам'ятаючи про те, що сталося із Кузьмою, а чи можна таке забути, нам треба було так чинити. Найбільше, що мене мулило, і я хотів це у першу ручу обмислити, це речення Євагрія, що ми звідси вийдемо, коли захочемо. Що мав на увазі я збагнути не міг. Дивувало й те, що поки що, окрім п'ятьох учнів Микити, шостий сліпий, ми не зустріли тут жодної нормальної людини. Тепер належить піти вклонитися Микиті, сказав Созонт, коли ми повернулися на місце, звідкиля почали обхід, тобто до поварні. Рушили добре протоптаною стежкою і потрапили незабаром на загорожу, досить неоковирну, стулену, як тин, із гіляча, хмизу та очерету. За огорожею сиділи, стояли і лежали на ложах, подібних до тих, які бачили в кущах, істоти жіночої статі – були це так само уломні та почварні – криві, сліпі, безносі, карачкуваті, карлиці, кретини із заплющеними загноєними очима. Одягнені були у неймовірні лахи, брудні, нечесані, сколошкані. Коли побачили нас, деякі заверещали і кинулися під тин ховатися, деякі стояли незручно і неймовірно на нас дивилися – і поміж них усіх, як квітка на гноїщі, вирізнялася миловидна струнка і зграбна дівчина. І з охайно зачесеним волоссям одягнена точнісінько так, як учні Микити, тобто у полотняний хитон. «Підійди сюди, сестро», – сказав їй Созонт, підступаючи до тину. «Хочу в тебе дещо запитати». Але дівчина різко замотала головою і відвернулася. Сузонт розвів руками, зітхнув і повернувся на стежку. Ми рушили далі. Через якийсь час побачили місце стояння Микити. Дві сосни, що росли з одного кореня, міцні, золотокорі, грубі, мабуть, столітні, зрізано на висоті близько тридцяти злишком ліктів. І там збито помоста з колод, оточеного загорожує також і колод, але тонших. Наріжні колоди стояли сторч, на них кріпився дашок, покритий очеретом. Просвіт між стінками і дахом було заслонено очеретяними, плетеними завісами. Сама хатка невелика, довжиною на зріст людини, а шириною ліктів на п'ять. До хатини вела міцна драбина, збита з двох молодих стовбурів, із врізаними і вбитими у вирізі приступками. Вхід у хатину був також затулений очеретяною завіскою, в якій був круглий отвір, шириною в людське обличчя. В того отвора і було всунуто обличчя, так само густо заросле і пелехата, як у Сузонта, віднімлося тільки очі, грубий ніс і вузька смужка лоба. Тим часом підійшли ближче й побачили загорожу вздовж стовпів, властиво частокіл із просвітами мішкілля, загостреного вгорі, але в просвіт не могло й пролізти і дитинча.